E allora, buon ascolto Entropia massima 17 dicembre 2012, lo sguardo femminile e femminista sulle questioni che tratta questa trasmissione, quindi crisi, ma non solo anche eh, lo eh, sguardo sul passato e questa sera Ilaria, Daniela e Ilaria ci proporranno delle interviste alle donne della storia. ascoltiamo uh, la uh, prima che saranno loro stesse a presentarci ciao dan del serpente arcobaleno un saluto speciale alle donne del tuo clan e della tua era io sono aila la figlia della terra vivo nell'europa preistorica sono una cromagnon ma ho perso la mia famiglia e il mio clan a causa di un terremoto Sono stata trovata e poi allevata dall'età di quattro anni circa da Iza, una donna medicina, e da Kreb, il Mogur del clan, lo sciamano. Sono cresciuta nel loro focolare, in una caverna del clan dell'Orso. Io sono nata dagli altri, i miei simili chiamano i miei membri del clan Testa Piatta, loro quelli che mi hanno salvato. effettivamente quando mi sono guardata nel fiume io ho notato che c'era una diversità gli uomini del clan che mi hanno accolta sono alti, sono alti poco più di un metro e 50 hanno una poderosa muscolatura con un torace alquanto sviluppato e tozze gambe arcuate. I tratti facciali sono caratterizzati da arcate sopraorbitari sopra e sporgenti con naso grande. Le gambe, lo stomaco, il ventre e la parte alta del dorso sono ricoperti di ruvidi peli marroni e le mascelle sono sporgenti e con una barba cespugliosa. Sono senza mento, Le donne sono più piccole, hanno occhi dolci come quelli di Iza, e che mi ha amato come una figlia e mi ha insegnato il suo sapere di donna medicina. Io invece sono molto più alta di un uomo del clan dell'orso e il mio volto è piuttosto quadrato, con una mascella ben delineata, ammorbidito da guance che conservano una rotondità femminile, zigomi alti, collo lungo e liscio. E sul mento ho un'ombra di fossetta, labbra piene, Naso dritto e ben disegnato, occhi chiari, grigio azzurro, ciglia folte, più scure dei miei capelli biondi che ricadono in morbide onde oltre le spalle e scintillano al sole. Le sopracciglia disegnano due archi su una fronte liscia, dritta, alta, senza alcuna traccia di sporgenze arcate sopra orbitarie. La prima volta che mi sono guardata nel riflesso dell'acqua ho pianto tantissimo. Pensavo di essere brutta, bruttissima. Cara Ayla, questo vuol dire che tu sei una cromagnon, mentre le persone che ti hanno salvato la vita sono uomini e donne di Neandertal. Vuol dire che per un certo tempo le strade di questi popoli si sono incrociate. Sì, gli incontri non sono stati sempre piacevoli, ma per me hanno significato la mia salvezza. Kreb? Kreb, lo sciamano, sapeva. Ha visto che il suo popolo sarebbe sparito prima o poi, mentre noi, gli altri... avremmo continuato a vivere. Io potevo parlare, potevo piangere e ridere, potevo apprendere e inventare nuove cose. Il clan dell'Orso aveva una grande capacità di memoria. Quella memoria permetteva loro di procedere e vivere nella tradizione, nella ripetizione, per il bene di tutti gli appartenenti al clan. Usavano un linguaggio che all'inizio per me era estraneo, quasi come i ringhi e molti, moltissimi segni. Tu lo chiameresti non verbale, cara Dan, ma anche questo apprendimento alla fine si è dimostrato molto utile per la mia vita. È vero, risuona forte anche in me e nel mio tempo l'importanza del linguaggio non verbale. Raccontami, cara Ayla, come tu lo hai appreso. Ho appreso tutto, ogni cosa, con molta facilità, anche se non avevo le loro memorie. la guarigione era magica e dipendeva dagli spiriti ma la medicina di Iza era ugualmente efficace il clan è sempre vissuto con la raccolta e la caccia e manipolando la vegetazione spontanea una generazione dopo l'altra aveva accumulato un tesoro di informazioni le donne che avevano il compito di scogliare e macellare gli animali osservavano apprendevano paragonavano gli organi mentre cucinavano li tagliavano E applicavano la conoscenza a se stesse la madre di iza anche lei era una donna medicina aveva mostrato le parti interne aveva spiegato le funzioni questo anche se era solo per ravvivare la conoscenza che in realtà già possedeva poiché la iza apparteneva a un lignaggio prestigioso di donne della medicina e attraverso strumenti più misteriosi dell'addestramento l'arte di guarire era stata trasmessa di madre in figlia Nel suo cervello Iza aveva fin dalla nascita la conoscenza acquisita delle sue antenate. Lei, la mia madre adottiva, era in grado di ricordare quello che le altre donne del suo stesso lignaggio avevano saputo. Non era diverso dal ricordare la propria esperienza e una volta stimolato il processo poteva ripetersi con molta facilità. La memoria tra la gente del clan era differenziata secondo il sesso. La differenza nel cervello degli uomini e delle donne era un altro dei tentativi della natura di limitare la dimensione della loro testa per prolungare la vita della razza. I due sessi erano essenziali non solo per la procreazione, ma nella vita quotidiana, uno non poteva sopravvivere senza l'altro. La gente del clan, donne e uomini, aveva occhi e cervello dotati di vista acuta e di grande percezione. Tutte le donne erano interessate alla vita vegetale sconosciuta. Significava acquisire nuove esperienze essenziali per la sopravvivenza del clan. Iza ha insegnato anche a me tutto quello che sapeva, anche se io non avevo le loro memorie. Lei sperimentava su se stessa. Prendeva un piccolo morso. Se il sapore era sgradevole, lo sputava subito. Se gradevole, lo teneva in bocca e osservava attentamente cosa le succedeva. Percepiva ogni sensazione, anche la più piccola. Se non c'erano bruciori o altri aspetti negativi, la inghiottiva e quindi aspettava gli effetti. Ripeteva il giorno dopo e poi alla fine stabiliva che il cibo sperimentato era buono da mangiare. Se registrava effetti notevoli, passava all'analisi dell'erba per un uso medico. Il clan mi ha considerata una bambina fortunata quando sono stata accolta. Anzi, dicevano favorita dagli spiriti. Isa pensava che io fossi nata da una donna medicina degli altri. Non avevo quella particolare abilità del clan di accedere alle memorie ancestrali, ma decise che potevo apprendere facilmente e mi introdusse amorevolmente al suo sapere. Sei diventata una donna importante e riconosciuta dalle diverse genti che hai incontrato nel tuo viaggio in giro per l'Europa preistorica, cara Ayla. Come ti ho uh, appena accennato, sono molte le diversità tra il clan e i miei simili, ma questo mi ha permesso di comprendere e apprendere utilizzando per esempio la mia abilità di capire diversi linguaggi. L'apparato vocale del clan dell'orso non era capace di riprodurre i complessi e articolati suoni emessi dagli altri e quindi da me. Per questo motivo ho sviluppato un complicato sistema di comunicazione gestuale imparando da loro, composto da suoni e caratterizzato principalmente da segni con braccia e mani. Questa esperienza mi ha permesso di capire il linguaggio degli animali, e capire le persone che incontravo, al di là di quello che dicevano con le parole. Ho infranto molte regole mentre ero nel clan, perché la mia forma mentale era assolutamente differenza. La mia curiosità mi ha spinto oltre le memorie. Così, osservando segretamente gli uomini, ho preso l'uso della fionda. Le donne in quell'epoca non potevano cacciare più all'interno del clan e io sono stata anche punita. Le rigide tradizioni della tribù imponevano alle donne il divieto assoluto di maneggiare le armi, ma alla fine, solo per me, è stata fatta una parziale eccezione e mi è stato attribuito per questo il titolo di donna che caccia, nonostante stessi anche apprendendo le pratiche di donna medicina. cara Ayla, raccontami se ne hai voglia come hai vissuto la relazione con gli uomini del clan ero costretta ad abbandonare la comunità e la mia casa lasciando anche mio figlio poiché il nuovo capo, Brood mi odiava fin da quando sono stata accolta nel focolare del clan Brood mi ha violentato e io penso che sia lui il padre del mio bambino sai, una delle intuizioni che ho avuto è stata quella di pensare che l'uomo, il maschio intendo ha anche lui a che fare con il concepimento dei bambini. Mi hanno insegnato che la gravidanza e la nascita sono una questione di scontro tra gli spiriti dei totem. Il mio totem è lo spirito del leone della caverna, un totem potente e maschile. Quando una donna ha le mestruazioni, significa che il suo totem ha combattuto un altro e ha vinto. Ma se una donna rimane incinta, significa che il suo totem è stato sconfitto. Io penso che tutto questo ha qualcosa a che fare con il sesso, o per dirla con le parole del mio compagno John Dalar con il piacere dell'amore. La nascita per me potrebbe avere anche a che fare con la combinazione della essenza maschile e femminile. Ho parlato con altre donne medicina e donne sciamane del clan degli altri che ho incontrato lungo il mio viaggio, ma tutte mi hanno detto che è la Dea Madre che stabilisce il momento del concepimento. Tuttavia... Le donne conoscono le erbe e praticano da sempre un attento controllo delle nascite. Mentre vivevo sola nella Valle dei Cavalli, ho salvato una piccola cavallina. L'ho chiamata Hinni, l'ho addestrata e poi da lei è nato anche Vento. Sono stati i miei compagni per molto tempo. Poi è arrivato anche un cucciolo di leone, piccolo, e poi anche un cucciolo di lupo, che ho chiamato Lupo. sono riuscita a capire loro e mi hanno accompagnata nel cammino la mia capacità di stabilire un contatto leale con gli animali è una questione di tempo pazienza e trattamento adeguato ma molti pensano che farmi amici numerosi animali è un segno di un dono supernaturale comunque devo dire che spesso ho sogni profetici e vedo le cose in anticipo anche adesso Siamo in contatto perché ci stiamo incontrando in quello spazio dove porte invisibili si aprono e possiamo accedere ad altri mondi possibili. Alcune di voi, anche voi, donne della nuova era, anche voi lo sapete. È proprio vero, cara Aila, Ma dimmi, sono curiosa, hai inventato e perfezionato oggetti? Fammi pensare... Ho imparato a caricare una fionda con il doppio sasso, poiché una lince quasi mi aveva ferito e ho capito che ci voleva un uso doppio e immediato. Ho sviluppato una capacità di capire le malattie grazie al mio modo, diverso da quello del clan, di ragionare, un modo intuitivo, riconoscendo le cause della malattia e trattandole in modo appropriato. Ogni scoperta ha richiesto tempo e attenzione. naturalmente, ma il tempo c'è, in certi periodi dell'anno, soprattutto quando vivi sola, durante il tempo delle nevi, in una valle isolata. Sentivo, cara Aila, che le tue intuizioni e il tuo modo di scoprire e imparare facendo potevano averti aiutata nei momenti di difficoltà della tua vita. Ma mi chiedo, è stato possibile per te sperimentare queste modalità creative insieme ad altre e ad altri? Insieme a Jondalar ho sviluppato l'idea di un tira lance. Come ti ho detto, ho addomesticato nella solitudine della mia valle, Inni, il suo poledro vento, un cucciolo di leone, delle caverne, piccolo e lupo. Ho progettato e ideato l'equipaggiamento per inni, ceste e barelle da traino. Ho imparato ad accendere il fuoco con le pietre del fuoco, strofinando, la prima volta involontariamente, la pirite con un pezzo di selce. Nel viaggio, incontrando altri popoli, ho spesso provato e fallito nell'imparare le tecniche di cucito dei mamutoi, ma ci sono poi riuscita con un osso affilato con un buco, che chiamo tirafilo, e sono riuscita a trovare il modo di portare un tendine attraverso il cuoio. Ho ricucito anche la ferita di Jondalar e quella di lupo, e sono salvi. Tutte le intuizioni e le invenzioni che ho avuto nel corso del tempo le ho sempre condivise, Le ho condivise con le diverse genti che ho incontrato. Mi sembra un compito fondamentale per la sopravvivenza dei popoli tutti. E tra tutti questi, secondo te, quale è stato il sapere trasmesso a te dalla tua famiglia adottiva che ti è stato più utile secondo il tuo sentire femminile? Beh, eh, certamente l'insegnamento che ho ricevuto da Kreb, ma che durante il mio cammino nell'incontro con altri clan ho scoperto fosse la modalità di calcolo delle lune e dei cicli da parte delle donne. Kreb mi aveva insegnato come incidere delle tacche sui bastoncini o anche sulle ossa per misurare il tempo trascorso. A soli pochi anni avevo capito la numerazione, il calcolo del tempo e questo mi fu molto, molto utile quando dovetti sopportare la dura prova della maledizione della morte, rimanendo per una lunga intera No, luna lontano dal clan ma anche quella volta io sono ritornata come sei ritornata nel mio tempo stavolta, Aila indomita e selvaggia tra le donne cosa per cui ti ringrazio a cuore aperto aspettando con pazienza e desiderio il nostro prossimo incontro, a presto ciao, ciao. A, a presto Dan, Dan del, del Serpente, serpente. I'm ceaselessly till I lose my sense of gravity Like a face, the mystery of childhood, childhood itself, grave visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? Monda Rosso 87.9 FM ritorniamo dalla preistoria dove ci hanno trasportato le compagne che hanno letto appunto questa bellissima intervista secondo me a ah, una donna appunto di qualche migliaio di anni fa ma lascio la parola a Daniela che ci illustrerà un po' meglio da dove nasce questa proposta. Buonasera. Allora, la proposta è nata eh, scrivendo degli articoli eh, perché volevo dare voce a delle donne antiche, alle nostre antenate, eh, utilizzando testi eh, e queste interviste sono pubblicate sul sito di comune.info. Il direttore le ha voluto chiamare Tracce di, un di una nuova mutualità. Perché ripercorrendo ehm, queste figure femminili eh, possiamo appunto riscoprire le tracce eh, di, di quella che, che definiamo mutualità eh, o anche altra economia, come direbbe Alberto, oppure l'economia solidale. No? Questo passaggio della condivisione dei saperi, per esempio, che Ayla ha spiegato nel, nella sua narrazione. E quindi... Mh, utilizzare un linguaggio e una narrazione diversa per eh, far comprendere eh, e per portare le voci, le voci delle donne. Questa è stata l'idea, l'intuizione. E, All'interno però di, di un processo dove è fondamentale costruire gli altri mondi possibili, quindi la possibilità di vedere che Così come eh, sono esistiti in passati diverse modalità e diverse strutture sociali, economiche e anche politiche, se vogliamo. No? Ayla parla del clan e, e per poi ri riformularle nella, nella nuova era. Una cosa molto affascinante di questa narrazione è la distanza nel tempo. Si tratta di qualcosa come 25.000 anni fa. e eh, stiamo parlando di un'Europa che chiaramente non esiste più ma che è stata annientata con la violenza almeno per quanto sì. ci dicono gli studi e le ricerche di, sì. soprattutto di ricercatrici no? Sì, e infatti eh, questa diciamo eh, narrazione di, del, di queste donne eh, che vengono intervistate eh, ha come base eh, una ricerca di archeologhe e di studiose. e anche di eh, racconti, eh, di racconti di, quindi di libri, eh, proprio per, eh, e alcun, alcuni di questi testi sono anche eh, di carattere scientifico, perché mettono in, in, mo in mostra, eh, proprio attraverso eh, le sonore argille, i, il i, i, lo scorrere del tempo e il passaggio da quel tempo più mutuale, più pacifico, Al, al momento in cui eh, sono avvenute le, inv le invasioni degli, degli europei. La studiosa parla di tre invasioni, la prima risale a 4.500 anni prima dell'era comune. Per, intendendo per era comune? Avanti Cristo, invece di usare mm. avanti Cristo usiamo prima dell'era comune. Mm. Cioè l'era comune sarebbe gli ultimi duemila anni? L'era comune come, come è, è a partire dal, dall'anno 1. Dal, dall mm. oh, quindi già da queste cifre si può capire come in realtà, intanto la nostra epoca, diciamo, rivoluzione industriale è assolutamente ridicola da un punto di vista temporale sì. rispetto a queste qui, no? ma sì. anche queste invasioni indoeuropee di, e, di 6.500 anni fa... la prima rispetto a tutto il periodo in cui queste civiltà definite anche come matri focali sì. eh, si sono sviluppate è stato enormemente superiore perché eh, 25.000 meno 6.000 no? fa qualcosa tipo 19.000 anni quindi sì. una cosa enorme sì infatti se noi pensiamo che sono soli, solo 5.000 anni che viviamo in un sistema che viene definito appunto sistema patriarcale, quindi dominante, da una studiosa che in questi giorni è, è in Italia perché hanno ripubblicato il suo libro Il piacere sacro, e si chiama Ryan Esler e, e lei appunto afferma che, che eh, da principio c'erano delle società mutuali, matrifocali Uh, alcuni sostengono matriarcali e successivamente uh, da, da queste invasioni in poi uh, abbiamo avuto per 5.000 anni uh, questo si il sistema patriarcale che poi sfocia nel sistema attuale nostro dominante, gerarchico, militare e quindi c'è proprio mh, volendo vedere i tempi come dici tu uh, è stato molto breve il tempo in cui noi siamo vissuti Nel, in questo sistema anche violento piuttosto che l'altro quindi ripercorrere eh, quest, quest, um, questi passi eh, potrebbe salvarci c'è un altro aspetto affascinante che è quello dei miti eh, sì. ci hanno insegnato a scuola che i miti non sono delle complete invenzioni ma sono delle trasfigurazioni di cose in realtà avvenute mh, sì. sul serio precedentemente ecco il legame tra i miti e non parliamo solo di Europa Io penso, tra le immagini più belle che ricordo, tra l'altro ne parlavamo qui in radio molti anni fa, i miti delle civiltà degli aborigeni australiani sono qualcosa di meraviglioso, no? Quindi questo passato matriarcale, matrifocale, poi se magari un attimo eh, sì. rispiega chi ascolta la differenza, sì. è una cosa comune a tutta l'umanità. Mm, possiamo anche fare un rapporto con la comparsa dell'Homo sapiens... calcolato più o meno 200.000 anni fa, e, e quindi è anche molto interessante vedere quali possono essere i rapporti con le origini africane, la coesistenza di differenti specie umane, Cro-Magnon, Neanderthal mm -hmm. Sapiens, quindi un terreno affascinante che riguarda un periodo preistorico in cui c'è ancora tantissimo da scoprire, no? Sì, e, eh, praticamente ehm, hai aperto... Eh, come ti posso dire, um, tanti livelli di ricerca nell'affermazione nell che, che tu hai fatto. Effettivamente, eh, nei miti, eh, quelli preellenici, se vogliamo stare ancora vicini ai nostri tempi, ma anche nelle, nelle rappresentazioni eh, artistiche del, del periodo preistorico e quindi del paleolitico, appare già una... Eh, una diversa sensibilità chiamiamola spirituale di questo, di questo mondo e, e, e, e, e l'approcciarci a, uh, a queste narrazioni artistiche e, che poi appunto con la parola diventano miti ci permette di uh, vedere, a, analizzare uh, quel mondo e tanto è vero che Maria Gimbutas quando ha fatto lo studio sulle sue statuine dell'Europa antica, e, ha studiato anche eh, i testi delle narrazioni, delle favole, del, della sua area di nascita, perché lei è, è dell'est, è lituana, e è proprio conoscere i linguaggi, diversi linguaggi, diverse favole, diverse narrazioni, a, a, a, come posso dire, è stato uh, una sorta di di apprendimento eh, non solo scientifico attraverso lo studio eh, delle statuine, ma anche di interpretazione o di eh, capacità di mh, eh, trovare attraverso linguaggi artistici quello che poteva essere una delle verità. Perché a noi ci hanno abituato uh, a pensare che, che, che insomma la storia è quella degli dèi, degli eroi e degli uomini, ma magari ce ne sono altre di verità. no Quindi soltanto aprire questa, questa possibilità, uh, soprattutto per noi donne, uh, penso che sia un grande vantaggio. Perché non è vero che noi siamo state nella caverna e in silenzio. ma abbiamo fatto molto, e per questo che ho riportato alla luce la figura di Aila. Poi per quanto riguarda i miti ce ne sono tantissimi, a me mi viene adesso sempre de dei più recenti, eh, se vogliamo prendere mh, eh, Persephone, ehm, Demetra, e Core per esempio, Uh, c'è una visione preellenica, una visione ellenica e poi una visione successiva. Attraverso l'analisi dei, dei tre passaggi proprio, uh, si, eh, si chiarisce eh, quest, uh, questo meccanismo di mh, questo passaggio storico è, è evidente cioè attraverso eh, il cambiamento dei miti per esempio nel, nell'epoca della Grecia Uh, si chiarisce che hanno dovuto combattere molto in quel periodo per uh, cancellare uh, le orme di, di questa potenza femminile, che in quel caso erano, era la dea dei mille nomi, quindi la dea, la terra che uh, creava ma che anche distruggeva. E io torno un attimo sul, sugli aborigeni australiani perché è la popolazione diciamo preistorica più antica che è sì. rimasta, che, che ancora esiste, per quanto la loro situazione sia purtroppo degradata a causa della, dei colonialisti europei, 40.000 anni di sostanziale isolamento rispetto agli altri flussi umani, di emigrazioni sono in realtà un patrimonio che sicuramente avranno esplorato già in, in Australia, ma eh, probabilmente questi collegamenti tra può darsi che eh, ci siano dei collegamenti possibili tra queste civiltà materifocali europee e, e magari la, eh, le civiltà aborigene dell'Australia. Ecco, loro mentre i Cromagnoni e Neanderthal non esistono più, invece gli aborigeni australiani esistono e Torno a chiederti una breve sì. definizione di differenza tra ah, matrifocale sì, e matriarcale. Sì. Allora, eh, matriarcale. Eh, le studiose internazionali eh, definiscono il matriarcato eh, un'epoca un in cui in principio c'erano le madri, non il potere delle madri. Quindi matriarcato... Uh, è inteso come uh, una, um, un luogo dove uh, le donne avevano un ruolo importante politico, sociale e, e anche connesso col, con la vita quotidiana. Perché c'è un, come ti posso dire, mh, tra le studiose eh, c'è una sorta di, mh, non di rivalità ma di conflitto sui, sui termini, no? e allora alcune femministe parlano di matriarcato per definire il potere delle donne altre studiose per esempio una di queste è una tedesca aide eh, ha un nome difficilissimo il cognome non me lo ricordo lei invece sostiene che traducendo dal greco eh, archè e, e madre arche inteso non come potere ma come inizio. Quindi c'è questo, questo continuo scontro sul, sul termine. E la studiosa eh, Gimbutas e anche Esler eh, preferisce parlare di società matrifocali. perché vuol dire che hanno appunto c'è un'importanza del, del, della donna ne, nei vari contesti del, del clan e della vita quotidiana e, ehm, e la, la madre ehm, è nel clan, eh, rappresenta un po' come sono le società moso attuali di cui abbiamo parlato quando c'è stato il convegno a Torino. Eh, moso della Cina, no? Moso della Cina, cioè uh, uh, la madre uh, uh, è al centro uh, dell'abitazione dell del villaggio della casa e i figli uh, sono della madre e i, i passaggi avvengono tra madre e figlio madre e figlia il marito uh, è nel clan della madre cioè mh, i padri non, non sono i veri padri dei figli ma sono I, i fratelli. Quindi c'è proprio una netta differenza rispetto al nostro sistema che è patriarcale, cioè la famiglia e il matrimonio. In, in molte società, anche attuali, questo non, non esiste. Bene, siamo in chiusura della trasmissione e non so se anche... loro vogliono <ride> vogliono dire qualcosa beh l'esperienza diciamo che è stata fatta oggi è solo un esempio di quello che eh, questa conoscenza può dare perché voi organizzate anche dei laboratori che sì. sono anche dei momenti di esperienza di pratica ecco tra l'altro uno l'abbiamo anzi un paio l'abbiamo ospitati in una biblioteca comunale eh, ultraperiferica ma non per questo meno, <ride> meno disponibile a, a, fare queste, a proporre queste cose e mh, ecco questo tipo di apprendimento e anche questo, ehm, questa scoperta no? da parte di tante persone che sicuramente non, non conoscono questa storia, questa preistoria Eh, volete parlare di un po' di, di impressioni, di reazioni, di entusiasmi, di curiosità che sono venute fuori con questo approccio esperienziale? Mm, io vorrei condividere con voi l'esperienza che abbiamo avuto di recente a, a Venezia al, um, alla conferenza internazionale della decrescita perché ragionando su questi temi all'interno del, del laboratorio Del, del laboratorio che abbiamo formato anche con Ilaria e l'altra Ilaria ha fatto un altro laboratorio c'è una terza Ilaria? <ride> sì, no, sì, eh, <ride> ci sono solo due Ilarie okay. <ride> se no mi perdevo e, e, comunque, eh, e comunque siamo molte ragazze e molte donne che, che lavorano su questi temi e volevo condividere eh, questa esperienza che, che ho avuto nel laboratorio, io rappresentavo una kurgan, anzi un kurgan, cioè un invasore mm -hmm. e una delle partecipanti del laboratorio, in una dinamica particolare di accerchiamento direi ha avuto eh, modo di rappresentare una amazzone aspetta, chi accerchiava chi? Noi, Kurgan, abbiamo accerchiato i partecipanti uh -huh. e una uh, ragazza partecipante uh, ha reagito a questo accerchiamento perché interpretavamo la, la storia, no? E come se fosse stata un'amazzone. E, e poi da lì, attraverso una condivisione dopo il laboratorio, sono emerse tante cose anche sulla violenza, su come reagire, e che cosa fare, come... anche Abbiamo parlato addirittura del 15 di ottobre, cioè bisogna resistere, bisogna nascondersi o bisogna usare il proprio corpo se ti invadono? Eh, senti io ti chiedo proprio un minuto per questa parentesi sulle amazzoni perché qualche parola in più ce la devi dire dai No no no E eh, come no? Si, si le amazzoni vive... ne, ne parlano i miti no? Quindi si. come si colloca in questi eh, okay. studi? Allora eh, in questi studi le donne amazzoni sono le donne che non, non sono volute rimanere nel nuovo clan dell'uomo quindi del kurgan e, e sono scappate e hanno lasciato le loro sorelle, le loro compagne o anche i loro figli e, e hanno eh, percorso una una strada eh, quella dell'antica seta sostiene una un'altra un scrittrice che è Vicky noble cioè una, una, una strada per arrivare fino alla Siberia. Ah, questo è interessantissimo quindi sono le ribelli le non sottomesse. Sono le ribelli le non sottomesse. E qui c'è un libro che parla di questa, insomma, di questa mh, narrazione, però co anche con delle scoperte. Sono state scoperte in Siberia, quando è, stato quando è crollato il muro mh, e quindi molte studiosi hanno potuto entrare nel, in quell'area, sono state scoperte tantissime mummie... Eh, di donne mh, importanti con i capelli rossi e le loro trame mh, di vestito hanno permesso di, di rintracciare eh, le loro tradizioni di queste donne che fuggivano. Mm. Che poi questa narrazione eh, probabilmente riguarda anche altri continenti perché nel, per quanto riguarda per esempio gli spagnoli i portoghesi nelle loro narrazioni non si sa quanto veritiere Si parla di amazzoni che si trovavano in Sud America, no? Questo, questa, questa storia non la conosco, nel mm. senso che io ho, ho studiato di più l'area quella uh, europea e, e poi attraverso questi, questi testi che parlano della Via della Seta, prima ancora che passasse Marco Polo, ho individuato queste, queste, queste storie e queste narrazioni, però con, con dei corpi, nel senso che, che poi ci sono le prove. sono sempre ehm, piccole eh, delle verità differenti da, da, dalla storia che ci hanno raccontato e quindi l'obiettivo alla fine è quello di far emergere un'altra storia dove le donne sono protagoniste, direi, eccelse. Io trovo questa, queste cose molto affascinanti, spero che saremmo riusciti a affascinare anche voi che siete all'ascolto. Ringrazio Daniela, Ilaria e Ilaria per questo... Spu, per questi spunti molto interessanti, volete dare un altro appuntamento, parlare delle, delle vostre attività mh, su questo argomento? Mh, possi cioè, possibilità per qualcuno che fosse interessato, no? Un, uh, riferimenti bibliografici, un posto dove si fanno i laboratori, ecco mm, allora. Eh... Allora, la bibliografia la trovate su comune.info, perché alla fine di ogni intervista... Comune o in comune? Comune.info. Comune. Quindi se eh, cercate tracce di mutualità, eh, in ogni intervista, alla fine, ci sono le fonti e ci sono i testi. Eh, trovate anche della documentazione, ma è molto... Limitata perché la cosa più importante è prima fare l'esperienza nel laboratorio, comunque lo trovate nel blog di Laboratorio Itinerante della Decrescita, proprio questi ultimi due laboratori che sono quasi mh, orientati su, questa, su questo argomento e c'è la bibliografia e ci sono informazioni. Bene, allora grazie ancora. Termina qui Entropia Massima 2012. Ricominceremo dopo le feste, quindi se non sbaglio lunedì 7 gennaio e con voi ci risentiremo fra un mesetto più o meno. Sì, parleremo del di Creta. Ah, bellissimo. <ride> Allora grazie per l'ascolto, grazie a voi per le eh, proposte per le letture e questa entropia massima ovviamente su Radio Onda Rossa 87.9 in FM.